Подяка. Тут подяка, ну, більшість тексту – це просто прізвище. Ну, давайте частково прочитаюся. Подяка. Написання книги – це те, що роблять на самоті. Якщо тільки вам не пощастить, так як мені, мати гур друзів і радників, які заслуговують на довіру та хвилюються за ваш проєкт як за власний. Ну, Скотте Маєра Макіні, ти витратив незліченну кількість годин на редагування рукопису, роботу про моє психічне здоров'я та на те, щоб нагадувати, як багато ще чого я мушу дізнатися з науки про стосунки. Ти мій співавтор назавжди. Ну і там, коротше. І така, і така людина, і така, і така людина. Дуже багато людей, коротше, кому вона дякує, дякує, дякує, дякую. Ну, капець. Додатки. Бланк для планування серйозних розмов. Ми з вами вже розбирали його. В одній з глав. Там, яка ваша мета у цій розмові, чи найважливіше ви хочете донести, як ви валієте почати розмову, та таке інше. Угода про взаємний благ для самоаналізу. Так? Заповнійте самостійно, будьте чесними та відкритими з собою щодо своїх потреб. От. Я можу проводити час зі своїм партнером у такі періоди. Оберіть усі можливі варіанти. Тут уранці, в будні, пообід, в будні, ввечері, в будні, уранці, в вихідні, пообід, вихідні, ввечері, вихідні. Ритуали. Три улюблені ритуали в теперішніх чи колишніх взаєминах, наприклад, купівля продуктів в суботу, побачення в кінотеатрі, сніданок в ліжку, в неділі тощо. Особливі заняття. Три види особливих занять, за якими мені подобається проводити час зі своїм партнером. Заповнити. Час на самоті. Час на самоті мені потрібно. Багато. Певна кількість. Небагато. Два заняття, за якими мені подобається проводити час на самоті, наприклад, йога, купівля продуктів тощо. Суспільне життя. Друзі. Моє заняття чи традиції спільні з друзями, які я хочу продовжувати далі. Мої друзі, з якими я найбільше волію познайомити свого партнера, вписуєш їх. Наскільки я хочу, щоб мій партнер долучився до мого суспільного життя. Тобто є варіанти. Повністю долучився, частково долучився, залишився відстороненим. Родина. Я хотів би, щоб ми зустрічалися з моєю родиною. Принаймні раз на тиждень, принаймні раз на місяць, кілька разів на рік, раз на рік. Рідко. Я бажаю, щоб ми відзначали з моєю родиною такі свята чи, чи події, вписуєш які. Емоційні потреби, прив'язаність. Різні люди воліють отримувати любов по-різному. П'ять мов кохання – це слова підтримки, якісний час, отримування подарунків, вчинки служіння та фізичні дотики. І там вписуєш, яка твоя мова кохання. Подолання стресу. У стресовому становищі, аби позбутися напруження, я, наприклад, приймаю ванну, проводжу час на годинці, виговорюсь, гуляю, телефоную друзям. Я хочу, щоб мій партнер підтримував мене в такі способи. Тут є варіанти. Вислуховував мене, відвертав мою увагу, давав мені змогу побути на з самим собою, пропонував рішення та таке інше. Сварки. У разі виникнення незгоди з партнером, яким формам спілкування ви надаєте перевагу? Уберіть усі можливі. Розмова віч-навіч, електронна пошта, повідомлення інше. Секс. Там. Секс для мене дуже важливий, дещо важливий, неважливий. В ідеалі я хотів би займатися сексом стільки разів. У питанні, що стосується кількості партнерів, я хочу, щоб наші стосунки були моногамними, частково відкритими, повністю відкритими та таке інше. І це все людина бере і заповнює. Угода про взаємини. Також тут, як бланк, є те, що ми читали в одній з останніх глав. Знайдіть час, щоб укласти угоду про взаємини зі своїм партнером. Найкраще – в якомусь місці, де ви почуваєтесь розслаблено та романтично. Спочатку заповніть аркуші для самоаналізу, потім поділіться своїми відповідями та відпрацюйте навички активного слухання, щоб ваш партнер відчував, що його чують, зокрема, переказуйте йому його думки. За потреби – зробіть перерву. Затвердіть угоду своїми підписами і поцілунком. Угода. Ну, тут написано. Дослідники стосунків Джон і Джулі Готман вважають, що запит – це основна одиниця емоційного спілкування. Запити розрізняють малі або великі, словесні або невербальні. По суті, це просто прохання про зв'язок, яке може мати форму висловлення, запитання чи фізичного дотику. Також воно може бути кумедним, серйозним чи навіть сексуальним. Щоразу, коли ваш партнер робить запит, ви маєте вибір, тобто прийняти запит, визнаючи потреби свого партнера, або відхилити його ігноруючи спробу налагодити зв'язок. Люди в успішних стосунках приймають запити одне одного у 86% випадків. У проблемних взаємних приймають лише 33% запитів. Пари, що приймають запити одне одного, насолоджуються стосунками, сповненими довіри, пристрасті та задоволення від сексу. Ми зобов'язуємося часто робити запити і, якомога частіше, приймати запити партнера. Підписи, місця для підписів. Попом. Пу Пора... Ритуали також тут бланк для заповнення. Ми проводимо час наодинці, стільки разів на тиждень, щотижня проводимо разом, стільки днів вечорів, не користуючись телефонами, окремі з наших улюблених спільних ритуалів, наприклад, купівля продуктів, побачення в кінотеатрі, сніданок, куліжку тощо. Ми зобов'язуємось робити це якомога частіше. Якщо ми пропустимо таку то -та кількість можливостей якісно провести час разом на місяць, ми компенсуємо це тим, що, наприклад, поїдемо кудись у вихідні, разом приготуємо вечерю вдома те, що. Ну, і знову ж таки, місця десь все заповнюється. Знову ж таки, я розумію, що, ну, якийсь відсоток пар, вони це все так чи інакше роблять інтуїтивно, але залишається при цьому відсоток пар, яким інтуїтивно це не вдається зробити, і дійсно, заповнюючи такі бланки, вони можуть покращити свої стосунки. Тому, в принципі, жодного скепсису, я можу сказати, що ідея хороша і, ну, коротше чого, малочага. малочага. дійсно, для покращення стосунків разом поскладати такі угоди, разом поспілкуватись і з'ясувати, хто чого бажає, хто чого прагне, це прям ідея топчика. Ну і тут, коротше, продовжуються різні додатки для заповнення, там, родина. Як часто ми зустрічаємось з родиною партнера, ви вбиваєте. Як часто ми зустрічаємось, відповідно, там, з моїми батьками, з її батьками, вписуєте це все. Свята урочисті випадки. Наступні свята і урочисті випадки відзначатимемо переважно такта. Емоційні потреби, мови, любові. Ми розуміємо, що люди воліють отримувати любов по-різному. Писуйте, яка у кого мова любові. Подолання стресу. Ми розуміємо, що всі долають стрес по-різному. Вписуйте, хто як вважає, що йому найкраще здається подолати цей стрес. Сварки. Ми розуміємо, що окремі способи поведінки у стосунках є шкідливими. Джон і Джулі Готман стверджують, що пари, які вдаються до критики, зневаги, закисної поведінки чи замовчування проблем, частіше розпадаються чи залишаються разом у нещасливих стосунках. А разом ці способи поведінки називають чотири вершники апокаліпсису. Уникаємо чотирьох вершників. Критика. Замість того, щоб славесно нападати на характер або особистість свого партнера, я говоритиму про те, як почуваюсь сама та висловлюватиму конкретне прохання щодо іншого варіанту поведінки у майбутньому. Наприклад, я почуваюся самотньо, коли ти не проводиш чан зі мною. Хочу, щоб ми проводили один вечір на тиждень разом. А не тобі до мене байдуже зневага. Замість того, щоб напосідатись на партнера, я плекатиму культуру вдячності та нагадуватиму йому та собі про його сильні грані. Захисна поведінка. Замість того, щоб намагатись звинуватити партнера у відповідь чи виставляти себе жертвою, я прийматиму відгук і точку зору партнера та проситиму вибачення. Замовчення проблем. Замість уникати конфлікту в час підвищеної знервованості, я прошу зробити перерву для заспокоєння та повернусь до розмови, коли відчую, що знову можу продуктивно спілкуватись. Ну, як ідея звучить непогано, ясно, що під час сварок, ну, це залежить від того, наскільки людина все ж таки емоційно розпущена, наскільки вона може контролювати свої емоції, але спробувати варто. Знову ж таки, заповнюється тут стосовно сексу, заповнюється тут про «Ми погоджуємося дотримуватися принципів 3G» від Дена Саважа. У статевому житті ми будемо добрими, поступливими та грайливими. Заповнюється це все. І про автора. Вчена-біхвіористка, що стала тренеркою з поведінки на побаченнях Логан Урі, є всесвітньо визнаною експертою з питань сучасного кохання. Як завідувачка відділу науки про в додатку для знайомства «Хіндж», Логан очолює дослідницьку групу, що працює над тим, щоб допомагати людям знаходити кохання. Після вивчення психології в Гарварді авторка пропонованої книжки керувала командою у Гугла і раціональною лабораторією і створила популярну серію інтерв'ю розмови в Гуглі «Сучасна романтика». Також виступає спікеркою Тет. Логан живе в агломерації сан францискої затоки з чоловіком Скоттом. Вона переконана, що своїми успішними стосунками завдячує методам, описаному книжці, як не поверти на самоті. Ви можете дізнатися більше, неї на такому-то сайті зміст на останній сторінці є. Завершено. Книжечка непогана. Я думаю, що оскільки все ж таки ці файли, ну, слухає не, не усі підписники слухають, не вся аудиторія, ця книга, вона точно варта того, щоб про неї зробити окремий випуск на каналі. Якось так. Там, коли цей випуск буде, і напишете своє враження, якщо ви слухали, Якщо разом з вами, так би мовити, пройшли ці 400 сторінок, буде цікава ваша думка. На цьому все. Усім гарного і продуктивного дня.